Тепер їй дозволено все, бо вона дозріла часточка цього світу, бо гарячі романові долоні гарячковито пестять її плечі і перса. Коли поруч із Григорієм була вродлива жінка, його життя набувало якогось особливого, загострено від чайдушного смаку. Навіть тоді, коли він не намагався доконче заволодіти нею, все одно весело і задеріковато працювала його душа. Він засвічувався, ставав ще врудливішим, зухвалим, нехотячи, подобався їй, принаджував. Це майже не коштувало йому зусиль, не виснажувало. У ці хвилини він жив у смак. Торжество робило його ще добрішим. Він випромінював стільки, теплої чоловічої ніжності що устояти перед нею не могли навіть затяті реалісти і скептики жіночої статі скільки любив ото стільки й жив це рецева програма та сьогодні сидячи з Наталкою у своїй холостяцькій кімнаті він не міг позбутися якоїсь гіпсової сковності в руках загальмованості у словах Нав'язливої одноманітної сентиментальності в почуттях Останнє Геть було для нього неприродним В'язким і бридотним Але збутися його не міг ніяк Стільки мальованих міських овечок перейшло через його руки Через цю холостяцьку келію А тут Не всі длі, а охляп. Невже у всіх, коли по-справжньому отак наче у брата Миколи. Та у Миколи ж натура м'яка, поролонова. На стінах кімнати не вигоріли на сонці плями від жіночих портретів. Зі стволами сливської рушниці стримить зелений листочок тюльпана, як зелений язичок полум'я після пострілу. Дзеленчить скляний плафон під стелею. На верхньому поверсі «Балюють перед двома вихідними!» У келихи Наталки і Григорія Налито сухого червоного вина. «От і все, Гришуню! Приїхали! Розпрягаємось!» Видихнув Гриць і повів плечима, наче й справді, Випрягався з невидимої шлеї, Яка зараз у незвичному для нього стані скутості, Здавалася майже реальною. «Розпрягаєшся? І хомут скидаєш?» тріпнула біло-сизуватим, як молодий полин волоссям, Наталка. «Якщо хомут не муляє, його майже не відчуваєш». «Це коли нічого не везеш. Тільки тоді. Тільки тоді, Грицю. Можеш мені повірити. Я два роки була заміжня». А я перелюблю тебе на свій лад, молодице. І сліду, не не залишиться. Який же ти моторний і чистолюбний. Із своїм минулим я упораюсь сама. Ти займайся майбутнім. За що вип'ємо, жінко? Мовчачки пом'янемо твого тата. Івана Мировича. Григорій на мить опустив свою красиву голову, запечалився, побачив складені татові руки на грудях, розсипаний на подушці Чорнобиль, худюще татове лице, з гострими вилицями, сині зімкнені уста, рішуче випив вино, виливши кілька крапель на підлогу. Наталка лише пригубила скелиха і поставила його на стіл. Так батька не поминають, жінку. Він не біжчик, царство йому небесне. Любив чарку і красивих жінок. Це ж твоє улюблене каберне, яке нібито виводить стронці із крові. Аж із Києва привезли хлопці до пий. А другий келих за нас з тобою за тебе і за Грицька, Що уже відгулявся. Відгулявся лише тато Іван, А тобі ще жити жить. Не зарікайся з гарячу, Щоб потім не каявся. Стара із перетрупілішим дахом, Укритим подекуди мохом, Хата у городищах навпроти цвинтаря. Темні вікна, що відбивають лише Зовнішні вогні, наухрест забиті дошками, наче складені руки мерця. Ухідні двері зірвались з одного завіса, і краєм вросли в землю. Холодна, моторошна пустка. Навіть кладовище поруч із цим двором і хатою видається місцем обжитим. З дірок в устріщі хиж зблискують вогники лисячих очей. Наче рухомі свічки спалахують і гаснуть. Як і тоді після поминок Івана Мировича, коли розходилися поминальники. Лунає постріл із складовища. Другий. Третій. Гаснуть вогники лисячих очей. Суха курєва клубочиться над золом'яним дахом покинутої хати. Лисячий писк – як тривожна морзянка у нічний світ. Ще постріл. Засокотіли у Городищенських курниках перелякані кури. Загавкотіли собаки по усіх кутках села. В кількох вікнах місцевих дачників засвітилося. Десь скрипнули двері, ревнула корова. Андруха у темені перезаряджав рушницю, присівши між двома старими могилками. Ще двічі вистрілив у постарій покинутій хаті, що був по той бік вулиці, нестерпно боліло плече. Андруха завдав рушницю на спину. Його андрабата тінь загойдалася між хрестами, загубилася між ними, чи в густій темряві сама перетворилася на хрест. Хвиля теплої Зворушеності і душевного затишку не минала, і тепер, коли Микола звично влився в операторське крісло, яке завжди майже без зусиль одгороджувало його від сім'ї, від житейських морок і пристрастей. От усе, і він наче умикав свої нерви, свої відчуття, бо це напружене стеження за турбогенератором, за його сахким диханням. Миколине око встигало бачити усі датчики одразу, реагувати на них з холодним і тому безпомильним спокоєм.